El-Bagara İnaq Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhamətli və rəhmli Allahın adıyla elif lam lam mim Dədikən kitə buəraybəti dəilmuttteqiin. Bu qətiyən şüfə doğmayaan. Mütəgeilərə toğru yol göstərən bir çıbdır. Әə dinə yminə bil qayibi vayuqimununasaləəədimə rozauna um yofi quun. O kəsler ki, qeybe iman getirir, Namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Alladine O kəsler ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir. Axirətə də yəqinliklə inanırlar. Ulai ka Onlar Öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nicat tapanlardı. İnnel ladin kəfurə səwā'un əleyhim əənđəftəhum Həqiqətən kəfirləri qorxutsan da qorxutmasan da Onlar üçün fərqi yoxdur. İman gətirməzlər. Xədaməllahu ala Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də perde çekmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Ve İnsanlar arasında eleleri de vardır ki mümin olmadıkları halda Allaha və axirət gününə inanırıq deyirlər. Yuhadi'un Allaha vallazina amanu wama yakhda'una illa Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki Yalnız özlərini aldadıq və bunu anlamadılar. Bi qulubihim maradun fazadahumullah maradan vəlhum azabun alimun bima kanu yakzibun Onların qəlblərində xəstəlik var.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 biz ki ancaq xeyr xahlıq edənlərik deyirlər. Ələ hum ki onlar fəsad törədənlərdi. Amma bunu başa düşmürlər.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 Öz azmış dostları ilə təklikdə qaldıqda isə biz sizinlik, biz möminlərə anca istihza edirik deyirlər. Allah Allah da onlara istihza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, Sərgərdan gezərlər. Ulai kəlləzinin əştrəvə zəlalə Onlar doğru yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdi. Amma onların ticarəti qazanc gətirmədi. وأنهم أيضا لم يساعدوا على صفحة الوصف. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّدِيْسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ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 Bukmun umyun fəhüm lə yərciğun. Qlar, çar, lal və çor olduklarına cürə doğru yola qayıtmazlar. Əu ka sayyibin minəs semâi fīhi zulümətun və Yəcəlun əsabiəhum fi adanihim minəs-sawaa'iqi hədra'l-məut. Vallahu muhitun bil-kafirin. Yaqut oların məsəli zülmət içində göy yurultsusu və şimşəklə yağan leysana düşənlərin məsəlinə bənzəyir ki İldırımdan ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxırlar. Küpəsiz ki Allah kafirləri hər tərəfdən əhatə etmişdir. Yekadul barqu yaxtafu adsarahum kullama adallahum وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ az qalır ki onların gözlərini çıxartsın. Şimşək hər dəfə onların yolunu işıqlandırdıqda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 Ya eyyu hənə suabudurən qumullədi xalaqan qumllə dinəmin qlin kumləəə qum Ey insanlar Sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış rəbbinizə ibadət edin ki bələ Allahdan qorxasız.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 O sizin için yeryüzünü döşeme, göyü ise tavan etti. Göyden su indirip onunla sizin için növbe növ məhsullardan ruzu yetiştirdi. Siz de bunu bildiğiniz halda heşkəsi Allah'a tay tutmayın. Ve in kuntum fi raybim min ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ مثله فأتوا بسورةٍ مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن Onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə Allah'tan səbayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın. Və illəm tafəlu siz bunu edə bilmirsinizsə be də bilməzsiz onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin və bəşşiril l l l l l l l l l l l كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 Onlardan ötürü orada pağ dölçələr var. Və onlar orada ədədi qalacaqlar. İnəllahu la yastəhîi an yədribə məsəlen mə fəmə fə mə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 Bu məsəllə Allah nə demək istədi? Halbuki o bununla bir çoxlarını azdırır və bir çoxlarını da haqq yoluna yönəldir. Lakin o bununla yalnız fasikləri yoldan çıxarır. Əlləzîne <Sessizlik> yanqudûna ahda Llâhi min ba'di mîsâqihi və yəqət'ûn وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O kəslər ki, Allahla əhd peyman bağladıqdan sonra onu tozur, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi Qohumluq əlaqələrini kəsir və yer üzündə fitnə fəsat görədirlər. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Qəyfə təqfūnə billəhi və kuntum əmvətən fəəxyəkum, thumma yümitukum, thumma yuxyikum, <Sessizlik> thumma iləyhi törcəun. Allah'ı nece inkar edirsiniz ki, siz ölüydiniz, O sizi diriltti, sonra O sizi öldürecek ve yine dirildecek, daha sonra ise siz O'na kaytarılacaksınız.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 Yeryüzündə üzündə olanların hamısını sizə görə xalq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu 7 qat göy edən odur. O hər şeyi bilir. və ibqala rabbuka lilmalaiikati inni ja'ilun fil ardhi khalifə قالوا أَتَجعَلُ فِيهَا مَيْ يُبسِدُ فيِيهَا وَيَسْكُذِْمَا أَونَحْنُنُ سَبّح بحَمْدِك وَونَحْنُلُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقدَدّسُ لَك قالَالَ إِ علممُ مَا ل تعلمُون سَنِنْرَ بِمَّ لَْلرَاء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 mən sizin bilmediklerinizi bilirəm. Və əlləm ədəməl əsməə kulləhə thumma əradahum əl-meləikəh Fəqələ ənbi əunii bi əsməi in küntum səbqin Allah, Adəmə e bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib dedi. Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını mənə deyil. Qalu, subxanəkə, lə ilmə lənə illə mə əlləm İnneka antəl-Alimul-Hakim Olar dedilər: Sən pak və müqəddəssən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizdə heç bir bilik yoxdur. Həqiqətən, sən bilənsə, müdrikssən. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ, قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ İnn-i a'lamu gəybəs vel ərd ve a'lamu mə tübdûnə və mə küntum təktumun Allah dedi, ey Adem, bunların adlarını onlara bildir. O bunların adlarını onlara bildirdik de, Allah dedi, mən size demedim ki, Göylerde ve yerde olan gaybi aşkara çıkarttığınızı ve gizli sakladığınızı biliriz. Ve ikulnâ <gülüyor> Bir zaman biz meleklere Âdəmə e səcdə edin dedikdə, de, iblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib, təkəbbül gösterdi və kâfir oldu. Və qülnə yə ədəm əsqül əntə və zəvcukəl cənnətə və külə minhə və qədəl həytu Vələ təqrəbə hədihis şəcərətə fətəkūnə minəz zəlimin. Biz dedik, ey Adem, sen zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol və orada rəhatlıqla neymətlərimizdən istədiyiniz yərdə yiyin üçün təkcə bu ağaca yəkınlaşmayın. Yoksa, zalimlərdən olarsınız. Əzəlləhumu şeytanu anha Şeytan isə o ağazla onları çaşdırıb oldukları yerden çıxartdı. Biz dedik, bir birinizə düşmən olaraq aşağı enin. Yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxtadək məskən və güngüzaran vardır. Taqqa adamı Rəbbindən tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir. Rəhmdədir. Qulnəbtu <Sessizlik> minha cəmiə, fa inmə yətiyyənkum minni hudan, fa man təbiə huda.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 Və alləzina kəfər və kəzzəbü bi əyətina ulaikə əshəbunnar hum fiyhə xalidun. Kafir olub, ayələrimizi yalan sayanlar isə od sakinləridir. Onlar orada avdə davacaqlar. Yəbəni İsraillə zikrunəmtə Ey İsrail oğulları. Sizə bəxş etdiyim nəmətimi yadınıza salın. Və mənə verdiyiniz əhddə sadiq olun ki, mən də sizə verdiyim əhddi yerinə yetirin. Təkcə mənmən qorxun. Və əminu bimə ənzəltüm əndiqən lima məəküm və la təkunu əvvələ kəfirin bihəm.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 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Özünüz de bile bile hakka batil donu giyindirmeyin ve hakkı gizletmeyin. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الصَّلَاةَ وَاَرْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ Namaz kılın zəkat verin və Ve rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Əcmurunən Siz kitab okuyup insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz. Məyyar anlamırsınız. Və istiinu etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu Allah'a itaat edenlerden başka hamıya ağır gelir. Ellezine <gülüyor> Çünkü onlar öz Rabbi ile karşılaşacaklarını ve ona qayılacaklarını yakin bilirler. Ya Bani Israil izkaruni amati yelati anamtu aleikum wa anni Ey İsrail oğulları size bakhşettiğim nimetimi və sizi alemlerden üstün ettiğimi hatırlayın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 Heç kəstən şəfəyət qəbul olunmayacaq. Heç kəstən bir fidye alınmayacaq. Və günahkarlara kömək göstərilməyəcəktir. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 O zaman biz size göre denizi yardıq, sizi xilas ettik ve Fironun tərəkkarlarını gözünüzün qabağında denizdə batırdıq. وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَٰى اَرْضَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَارِمُونَ O zaman biz Musaya vəhd üçün qıx gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından bu zovu özünüzə məbud qəbul edərək zalim oldunuz. Sonra bunun ardınca Biz sizi bağışladık ki, belki şükür edesiniz. Ve id aateyna Musa'a'yı ve'l-furqana, la'allakum tehtedûn. O zaman biz Musa'ya kitap ve hakkı batilden ayran, furgan verdik ki, belki doğru yolla gedesiniz. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن جَزَارِئكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ O zaman Musa öz gövmüne dedi, Ey gövmüm, siz buzova ibadət etməklə özünüze zülm etdiniz. Odur ki, yaradanınıza tövbe edin və sizlərdən özlərini zülm edənləri öldürün. Bu, Yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir. O sizin tövbenizi qəbul etdi. Doğrudan da o tövbeləri qəbul edəndir. Dəhəmlidir. Ve id qultum ya Musa lən nü'minə ləkə hattə nərallaha cehra. Təəxəddətkümə O zaman siz ey Musa biz Allahı açıq aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik dediniz. Və gözünüz görə-görə sizi il vurdu. vurdu bətnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun Ölümünüzdən sonra biz sizi dirittik ki bəlkə şükür edəsiniz. Vallalləna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul Külü min təyibəti mə rəzəqnəkum və mə zəlemunə və ləkin kənun Biz sizin üstünüzə buludla kölgə saldı. Size manla və bildirçin indirdik və size ruzu olaraq verdiyimiz Fak şeylərdən yiyin dedik. Onlar bizə deyil, ancaq özlərə zülməttilər. Və id qüllə duxulù həzihil qaryətə fəqlū minhə həytu şiqtum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 Və bizi bğışla deyin ki sizin günahlarınızı bğşlı. Biz yaxı işlər görənlərə mükafatlarını artıarı. Əbəd dələllə Divalə muqaulən qyronlə din qilələhum və əzzəl əsmâ bi məkanu deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər biz də zülm edənlərə etdikləri günaha görə köydən əzab göndərdik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 قَالُوا قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض مِنَ الْأَرْضِ مَاءً مُّتَجَرِّيًا وَقِثَّاءَهَا وَقِفَاءَهَا وَفُومِهَا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 Zəlikə biənəhum kənu yəkfirunə bi-əyətilləhi və yəqtülünən nəbiyyəni bi-ğayr-il-həqq. Zəlikə bimə əsav və kənu yətadun. Onda siz dediniz, Ey Musa, biz ey cür yeməklərə dözməyəcəyik. Ona göre de bizim üçün Rabbine,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 İstədiyinizi taparsın, onlara zəlillik və düşkünlük üzverdi və onlar Allahın qəzəbinə dülkar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdü. Bu, hem de onların ası olduklarına ve haddi aştıklarına göreydi. İnnəl-ləzīnə əmenu vəl-ləzīnə hâdû vəl-nəsərə vəl-səbi'in. Vəl-səbi'inə mən əmenə lərəm əcrləri Şübhəsiz ki möminlərin yehudi, nəsran və sabilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz rəbbi yanındadır Olara heç bir qorxu yoktur və onlar kədərlənməyəcəklər. وَاِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَلَوْلَا قَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sonra, bunun ardınca siz, Yenə üz döndərdiniz. Əgər sizə Allah'ın lütfü və rəhmi olmasaydı əlbəttə, Ziyana uğrayanlardan olardınız. Və alaqod alimtumullezina ahtadew minkum fis sirri faqulnalahum kulu qiradatan khasisin Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik rəcəalnəhənəka ləllimə bəynəyədəhə vəmə xəlfəhə Biz bunu onlarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttədilər üçün isə övüt, nəsihat etdik b Qalə müsəli qumi İallah hə ya mu qum ən tədbəxubəqaara A ətədtə xunə huzuə Aə ədu binləyi ən ə quəminəl cəhilin. Bir zaman Musa öz xalqına dedi.Al sizə bir inə kəsvəizi əmridir. Olar sen bizi ələ salırsan, dediler. Musa, şahil olmaqdan Allah'a sığınıran, dedi. Qaludu ulana rabbaka yübeyyillenə məhiy. Qala, innehü yakulu, innehə beqaratun lə fəlidun vələ bikrun əvânun beynə dəlik.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 Sizə nə əmr edilirsə, onu da yerinə yetirin. Qal udu'lana rabbaka <gülüyor> yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun Onlar dedilər: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 وَإِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Onlar dediler, Rabbine dua et ki, onun ne cür iney olduğunu bize bildirsin. Çünkü bu iney bize başka ineylere benzer görünür. Eğer Allah istese, biz düz yolda olan قال innehu yakulü innəhə beqaratu lə zəlulun tüfírül ərdə vələ təskil harfə musallametun ləşiyyətə fīhə Qaalul ənə cittə bil haqqı fəzebəhūhə və mə kədəu yefəlun dedi Allah buyurur ki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 Və ildə qatəltim Allahu mukhrijum ma kuntum O zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allah isə sizin gizlətdiklərinizi Aşkara çıkarar. Biz dedik: "İneyin bir parçasını ölüye vurun." Allah ölüleri bucür dirildir ve öz ayetlerini size gösterir ki بل تشي أنياسن ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 Əfə təqmağunə en yü'minu ləkum və qad kəna fariqun minhüm yəsmağunə kelaməlləh və qad kəna fariqun minhüm yəsmağunə kelaməlləhi thumma yuharrifunəhu min ba'di mə aqaluhu və hüm yəlləmûn Siz yəhudilərin sizə inanacaqlarına mı ümid edirsiniz? Hal onlardan bir zümre var idi ki Allahın sözünü eşidib anladıktan sonra bilə-bilə onu təhrif edirdilər. Va iza laqullu lidina amanu qalu amanna va iza khala ba'duhum ila ba'din qalu antuhaddithu lahum bima fataha Atəhdditunəh bimə fetəḥəllahu əleykum yuhāddukun bihə inda rabbikum afəlatəqilun Onlar möminlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik deyir. Bir-birləri ilə xəlvəttə qalanda isə Allahın sizə bildirdiyini onlara danışırsız ki, Rəbbinizin yanında bunu sizə qarşı dəlil getirsinlər, məyər başa düşmürsünüz, deyirlər. <gülüyor> məyər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli sakladıklarını ve aşkara çıkarttıklarını bilir. <gülüyor> onların arasında kitabı bilmeyen ele sabahsızlar vardır ki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 Qul əttəxəttüm əndə Allahi əhdəm fələn yüxrifəlləhu əhdəh, əm təqulun ələlləhi mələ Onlar dedilər, od bizə ancaq bir neşə gün tokunacaq. De, məyər siz Allah'tan əhd almışsınız, Allah verdiyi əhdə əsla xilaf çıxmaz. Yoxsa Allah'a qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Bəle mən kəsəbə səiyyətun və ahaqat bihi xətiyyətuhu fəulaikə əshabun narinhum fiha xalidun. Xeyr, günah qazanan və xətaları özlərini bürüyən kimsələr, məhz onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Və alləziyinə əmənun və əmiru s-salixəti, <Sessizlik> ulaikə ashabul cənnə, hüm İman gətirib, yaxşı işlər görənlərsə, cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Və id əxadnə mithaqa bəni İsrailə, lə ta'buduna illəlləhə və bil ihsənə.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 Bir zaman biz İsrail oğulları ilə Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohu məqrəbiyə, yetimlərə və kasıblara xeyr-xaxlıq edəcək, insanlara xoş sözləyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz deyə əhd bağlar. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla haftan üç çevirip döndünüz. O zaman biz sizinle birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz bir birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaksınız diye əhd kəsdik. Sonra da siz özünüz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. Thumma antumha ulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan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 məşum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bir xəbər deildir. Ulai ka lladin Onlar axirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Ona görə də onların nə əzabı yüngülləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcək. Qolaqad <gülüyor> atayna Musa al-kitab wa qafayna min ba'dihi bil rusul wa atayna Isa ibn Maryam qudus əə quəməca ən qumulun bimələtə buqu dəktum fəfəriqan qəddəötum muəriqan tə quuntulun. Biz müsaayak tabi verdik və ve ondan sonra birbirinin ardınca elişilər gönlərdi.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 öldürmədinizmi. Qaləqulu qulubuna gulf. Bellənəhumullahu bikufrihim fa Onlar dedilər. Qalblərimiz qapalıdır. Xeyr. Allah onları məsk küfrlərinə görə lənətləmişdir. Odur ki onlar olduqça az inanırlar. Walamma <SZ> ja'ahum kitabun <fegün> min <Sz> 'indillah musaddiqun lima ma'ahum musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl <TRAINkel> yastafthihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu Səlanətullahı aləl Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir kitab gəldikdə onu inkar etdilər. Halbuki əvvəllər kəfirlər üzərində qələbə diləyirdilər. Onlara tanıdıqları peyğəmbər gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah شافر لرا لنتلس بسم اشتروا به انفسهم ان يفتر بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله اي ينزل الله من فضله على من يشاء مِنْ عباده Taba'u bi ghadabin Allahın öz qullarından istədiyi kimsəyə öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd aparma və onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir Olar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətdəndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır. Və əzə qilə ləhum əminu bimə ənzələlləhə qalur, qalur, nü'minu bimə inzil aleynâ ve yekfurûne bimâ ra'âhu ve huvel hakku musaddiqan limâ ma'hum kul felime teqtulûne olara Allâh'ın nazil ettiğine inanın deyildikde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 Və rəqəd cəaqum musabil bayinatuməttəxəzətumul əcəlməbədəhi vəən tum zalimun Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. O keçdikdən sonra siz bu zovu ilahələşdirib özünüzə sülm ettiniz. Wa iz akhadna mīthāqakum wa rafa'nā thawqakum at-tūra khudū mā ātainākum biquwwatin wasma'ū. Qālū sami'nā wa aṭaynā O zaman biz sizinlə əh eh bağlayıb dağı başınızın üstünə kaldırdık. Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və eşidin diye əmr etdik. Onlar eşittik və asi olduk dedilər. Küfürlərə görə Guzova olan məhəbbət onların qədlərinə yer edildi. B, əgər siz möminsinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pistir. Qul in kânət lakum uddârul əkhirətu indəlləhi xalicətən min dünin nəti fətemennəu lməvtə in kün tüm sədiqin. Də, eğer Allah yanında ahiret yurdu digər insanlara değil, yalnız sizin üçün hazırlanıpsa, Və doğru deyirsinizsə, onda özünüzə ölüm deyin. Və onlar öz əllərinin etdiyinə görə bunu heç vaxt diləməzlər.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 Qul mən kâna aduval-i <Sessizlik> Cibriyle fe innehu nezzelahu ala qalbike <Sessizlik> bi-ibnillâh. Bi-ibnillâhi musadziqalli mâ beynə yədəyhi və hudən və büşrərilmü'minin. De, Cebrailə düşman olan kəs bilsin ki, Allah'ın izniyle Qur'anı, Özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Mülkən Allah-ə ədun lülkəfirin. Kim Allah'a onun mələklərə və ilçilərə, Cebrailə e və mükailə e düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kəfirlərə düşməndir. Və ləqad ənzəlnə ileykə əyətin beyinət.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 Nə təzə nə riq'um minəlləzīn ūtül kitāba kitāba llāhi warā'a zuhūrihim Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə, kitab verilənlərdən bir dəstə guya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına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 Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babil'də Harud və Marud adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər, biz ancaq bir sınağı, sən kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər.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 Onu əldə edən kimsə üçün axirətdə heç bir pay yoktur. Nəfslərinin əvəzində satın aldıkları şey necə də pisdir. Caş bunu bileydilər? Və əgər <gülüyor> onlar iman gətirib təqva edərlərsə, Allahdan Ləv kənu yəlləmun. Onlar iman gətirib Allahdan qoxsaydılar. Allahın verdiyi mükafat onlar üçün daha xeyirli olardı. Kaş bunu biləydilər. Ya eyyyu həllə dinə əmən ulə dəquuluə oquuluubməəına u Walil kəfirə əbunəlim. Ey iman gətürənlər. Peyxəmbərə bizə qygı göstər demil. Bizə nəzər yetirdiyin. Və Allahın əmrini eşidin. Şafirləri ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Mə yəvəddü ləzəyine kəfəru min əhlil kitəbi vələlmüşrikəyine ən yünəzzələ aleykum min xayrim min Rabbikum. Vallahu Allahu zul fadhli al azim Ne kitab ehlinin kafir olanları nə də müşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyir nazil olmasını istəmirlər Allahsa mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Mələn səx min əyətin əvnun səhə nəəti bi xayrim minhə əvmətlihə ələm tə'ləm ənəlləm ənəlləhə kulli şeyin qadir. Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unuttururuksa, ondan daha yakışsını və ya ona benzerini getiririk. Məyər bilmirsən ki, Allah hər şeye qadirdir. Ələm tə'ləm ənəlləhə ləhə mülkü <gülüyor> səməvəti vəl-ərdə وَمَا لَكُمْ مِنْ دُولِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Bilmirsen ki, göylerde və yerdə hükmranlıq təkcə Allah'a məxsustur. Sizin Allah'tan başta ne bir himayəçiniz, ne də bir köməkçiniz vardır. Am turidun an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddal al-kufru bil Yoxsa bundan əvvəl Musa'dan tələb olunduğu kimi siz də peyğəmbərinizdən möcüzə tələb etmək istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən kəs, əlbəttə, doğru yoldan azmışdır. Vəddə kəthirun min əhlil <Sessizlik> kitabı, ləv yaruddunakum min ba'di imanikum küffəran hasədən min əndi حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرِفُوا وَاصْرَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كل شيء قدير Kitab əhlindən bir çoxu həqiqəti bildikdən sonra da paxıllıqları üzündən sizi, siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmaz, deyərlər. Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. وإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نмаз qılın zəkat verin Qabaqçadan özünüz üçün nə xeyir hazırlasanız, onun əbəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görür? Qaqalulən yədxuləl cənnətə illə mən kənə hudən əvnə səara, tilkə Qul hətubur hənəkum in kuntum sadiqin. Onlar dedilər, Yahudilərdən və ya fərəslərdən başqa heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların ham xəyallardır. De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilərinizə getirin. Mənə mən əsləm vəcəhəhu lillahi və huve muhsinun fəlehü əcruhu inda rəbbi və la Kim yaxşı işler görüp Allah'a teslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Olarə heç bir korku yoktur ve onlar kədərlənməyəcəklər. Və qələtin yəhudu leysətin nəsara ala şey və qələtin nəsara leysətin yəhud ala şey və hum yetlunal kitab. Kədəlik qala Daallahu yaəşquumu və ilə məlqiəmə tipən qən u fi yaxəli Yəhudilər xaç pərəslər heç bir şeyyə əsaslanmırlar deyir. de. Taş bərəslər isə Yəhudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyirlər. Halbuki Albbu ki olar Ştab o Cahiller de onların danıştığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düştükləri şey barəsində, qiyamət günü onların arasında höküm verecektir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ يُذْكَرَ ف۪ي هَاسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Ula ikə məkanları ki, onlara daxil olmaq yalnız qorxublar. Onlar dünyada xəzylər, onlar axirətdə böyük əzablar. Allahın məscidlərində onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən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 Fə əynəmə təvəllə fə thəmə vəcəhullah inəllahu vasiun alim. Məşriq də, məğrib Allahımdır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın üzü orada olar. Həqiqətən Allah hər şeyi əhatə edən biləndir. Və qal u ittəxəzəllahu vələdən. Sübhəhə lehu bəlləhə məfis-səməwəti vəl-ardı Onlar dedilər: Allah özünə övlat götürmüştür. Halbuki o paçtır. Müqaddəsdir. Həqiqətən göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur. Hər şey ona başəyir. Badi'us-samawati vel-ard, və izə qada'a əmran Göyləri və yeri ijad edən odur. O bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyər, o da olar. Və qaləllərinə bilməyənlər, Allah insanlarla danışsın Kədəlik qala ləzinin min qabləhim misl qulihim tşabəhət qulubuhum qad bayənəl <gülüyor> ayəti liqəmin yuqinun Cahillər dedilər Bəs nə üçün Allah bizi danışdırmır yaxud bizə bir ayə gəlmir Onların əcdadları da elə onlar kimi danışırdılar. Onların qəlbləri bir-birinə oxşayır. Biz yəqinliklə inanan bir xalqa dəlillərimizi bəyan etmişik. İnnə ərsəlnəkə bil xaqqı və nəbirə Və la təsələlən Səni haqq ilə müjdəliyən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik. Cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu olunmayacaqsan. وَلَن تَضَعَنَّ كَالْيَهُودِ وَلَن نَّصْرَحَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ Mələkənə Allahı min waliyü və la nasir. Sən onların dininə tabe olmayınca nə Yahudilər, nə də Xaçpərəslər səndən razı qalmayacaqlar. E, yalnız Allah'ın haqq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elimdən sonra Onların istəklərinə uysam, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edəyən olar. Əl-ləzînə ətəynə humul kitəbə yətlunəhu haqqa təlavətihi, ulaikə yümminunə və mən yəqfrır bihə, fə ulaikə humul Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə okuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır. Ya bani İsrail, an xur nu'metimi, elleti en'amtu Ey İsrail oğulları, size bəxş etdiyim nemətimi və vaxtilə sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın.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 Heş bir fidyə qəbul edilməyəcək. Heş kəsin fayda verməyəcək və ve onlara kömək göstərilməyəcək. Və idi bilə İbrahim rəbbü bəkləmatin fa təmmuhun. Qal inni ca'ilukə qala və mindurriyi qala la yanal uehziz zalimin Rabbi İbrahimə bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o bunları tamamilə yerinə yetirdi Allah mən səni insanlara imam edəcəyəm dedi İbrahim nəslimdən də imam et dedi Allah Zalimlər mənim onlarla əhd bağlamağıma nail olmazlar dedi. və izja'alnəl-beyta məthabatan lin-nasi və annə vəttəxədu mim maqami ibrahima musalla və ahadnə ilə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 Evimi tevaf edenler, eğit kafa girenler, rükü və secdə edenler üçün temizliyin dedik. Ve id qalə İbrahîmü Rabbi ceal hədə belədən əminən və rzuq əhləhu minəttəmərati mən əməna minhüm billəhi vəl yəumil əkhir. Qalə və mən kəfər fə umətti'u qaliləm. Və əumətti'uhu qalilən, thümmə əzdarruhu ilə əzəbinnəri və bi-səl-məsir. Bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, Quranı təhlükəsiz bir şəhər et. Onun əhalisinə, onlardan Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərə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 وإذ يرضع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا O zaman İbrahim və İsmail müqaddes evin dünövrəsini kaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz bunu bizdən qəbul et. Ağiqatən sən eşidənsən bilənsən Rabbən vəcəlnə müsəlminlər ləkə Ey Rəbbimiz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 Rabbena we'b'at'tuhum rasulan minhum yatlu alayhim ayatek wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmeta wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Ey Rabbimiz Onların içerisinden özlerine öyle bir elçi gönder ki senin ayetlerini onlara okusun kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin Həqiqətən sən qüdrətlisən müdriksən və men yaghabu an millati ibrahima illa man sakya nafsehu və laqad istafeynahu fi dunya wa innehu fil axirati min Səfəh olanlardan başqa, kim İbrahimin dinindən üt çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o ahirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. İz qalə ləhu rabbuhu əslim qalə əsləmtu lirabbil ələmin. Rəbb-ə ona təslim ol dedikdə o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdi. Valləssə bihə İbrahim bənihi və Yaqubə yəbəni inəllaha əsfa İbrahim də Yagub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər. Ey oğullar! Həbiyyətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Əm kün tüm şühədə əiz xədərə yaqubəl məutu id qalə li belihimə min bə'di. Mə te'abudûnə min ba'di qalun, a'budu ilahəkə və ilahə əbəəike İbrahimə və İsmailə və İshəqə İləhə vəhidən və nəhnü ləhə muslimun. Yoxsa siz Yagub'a ölüm gəldikdə onun yanındaydınız. O zaman o öz oğullarına dedi,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 Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsərtum və lə tüsxəlun ammə kənu yəməlun Onlar bir ümmət idi ki, gəlib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə Torqusuvala tutulmayacaxsınız. Wa qalu kunuhu huda aw Onlar dedilər. Yahudi və ya xaçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz. Dey ki, əksinə Biz hənif İbrahim'in dinindəyik. O müşriklerden değildi. Qulu əmənə billəhi və mə unzilə İbrahimə və İsmailə وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 ona təslim olanları. Və in əmənū bimithlim mā əmntu bih faqad ihdadū və in siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr? ...doğru yola yönelmiş olanlar. Yok eğer üz döndürseler, mütlak ihtilafa düşmüş olanlar. Onlardan korunmak için Allah sana kifayet eder. O eşidendi, Bilen Sıbıqat Allah...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 Qul etu həccünənə fəlləhi və hüvə rabbunə və rabbukum və ləmə a'maluna və ləkum a'malukum və nəhnu ləhū muhlisun De ki, Allah baresinde bizimlə mübahisə mi edirsiz? Halbuki o bizim də rəbbimiz, Sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz ona sadiq olanlar. Əm təqulūna inna İbrāhīma və İsmā'īla və İshāqa və Ya'qūba vəl-Əsdāqa kānū hūdən aw nəsārā? Qul əəntum ə'lamu əminləh, və mən əzlamu min mən kətəmə şəhədətən indəhū minəllləh, və məllləhu bi gafilin ammə te'melun. Yoksa siz İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yavub'un və onun nəslinin, Yahudi və Yakut,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 TİLKƏ ÜMMƏTÜN QAD XALƏT LƏHƏ MƏ KƏSƏBƏT VƏ LƏKÜM MƏ KƏSƏBƏTÜM VƏ LƏ TÜSƏLƏNƏ ƏN MƏ KƏNƏU YƏMƏLƏون Onlar bir ümmətidir ki, gəlib getdik. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir siz onların etdikləri barədə sorğu-suval olunmayacaqsınız isə yaqulu sufa'u minan nasima vallahu an qiblatihum allati kanu alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib Səfəh adamlar deyəcəklər, onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, məşrik də, məqrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi, doğru yola yöneldir. Wa kadhalika ja'alnakum ummeten wasatta litankunu shuhadaa'a'lan nas litakunu shuhadaa'a'lan nas wa yakuna ar وَمَا جَعَلنا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 Həmısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəhqətlidir, rəhəmlidir. Qəd nəra təqəllubə vəchikə fəssəməə 129. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما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 gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Və lə ətəyikəl-ləzînə əutu l bi kulli əyətim mə təbi'u və mə əntə bi وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Kitab verilənlərə hər cür dəlil getirsən də, onlar sənin qiblənə üz tutmazlar.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 Əl-ləzînə ətəynə hümul kitabə ya'rifunə hū kemə ya'rifunə abnəəhüm. Ve inna fariqan minhüm layaqtumunəl haqqa və hüm ya'lamun. Kitab verdiyimiz şəxslər, onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyın? Həqiqətən də onlardan bir dəstə haqqı bilə bilə gizlədir. El-haqqü min rabbik <Sessizlik> fəla Haqq sənin Rəbbindəndir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Və likullin vəchetun hüve Əstəbikul xayrat, Əynə mə təkunuu yətibikumullahu cəmiyə, İnnəlləhə alə kulli şeyin qadir. Hərkəsin üst tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Harada olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yere toplayacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeye qadirdir. Ve min haytü haracite fevalli vejheke şatral mescidil haram. Ve innehu lel haqq min rabbike ve mallahu bi amma te Qara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü məhcud-ül harama tərək çevir. Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولا تتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون حərə çıxsan namaz qıldıqda üzünü məscidül harama tərəf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 كَمَا أَرسَلَّنا فِيكُمْ رَسُولًا مِكُمْ يَيتلُوا عَلَكُم آياتاتِنَا يَتْنُوا عَلَيْكُم آياتتِنَا وَالزَككُمْ وَيُعَِّمُكُم الْ الكِتابابَ وَالْحِكمَ وَيُعَِّمُكُم الْكِتابَ وَالْحِكمَةَ ويعلمكم مَا لَمْ تَكُوا تَعلَّمون Həmçinin öz içərinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, hə belə bilmədikləriniz və sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Fəzkuruni <gülüyor> əzkurkum və şkuruli və Siz məni yad edin ki mən də sizi yad edim. Mənə şükr edin. Mənə küfr etməyin. Ya ey Ey iman gətirənlər Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kəmək diliyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Və la təqulu limən <Sessizlik> yüqtəlu fə səbililləhi əmvət, bəl əhyaun la təşğurun. Allah yolunda ölenlere ölüdüler demeyin. Eksine, onlar diridiler. Lakin siz bunu duymursunuz. Və lənədlüvenəkum bişəyin minəl-khawfi vəl və nequsim minəl-əmvəli vəl-ənfüsü vəttəmərat və beşşir Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınıyarıq, səbr edənlərə müjdə verir. Əl-ləziyinə idə əsabəthüm musibətun qalur. Qadu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üzverdikdə, biz Allah'a məhsusuk və ona da qaydacıyıq dillər. Ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhməh. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. İnnəl-safə vəl-mərvətə min şəairilləh Fəman hacca el-beytə və ya i'təmərə fə la cənah aləyhi Həqiqətən Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kün müqəddəs evi həc və ya umrə niyyəti ilə ziyarət edərsə Buları tevaf etmesinde ona hiçbir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. İnnəl-ləziyinə yəqtumunə mə ənzəlnə minəl-bəyinəti vəl-hudə min ba'di mə beyyənnəhu linnəsi <Sessizlik> fil kitəbə. Ələ-iqə yəl'anuhumullāhu insanlara bəyan etdiyimiz açıq aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra, onları gizli saxlayanlara hem Allah lənət edir, hem də lənət edə bilənlər lənət okuyurlar. İlləl-ləzənə təbü və əsləhü və bəyyənu fə ulaikə ətubu və ənət-təvvəbun Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən توبلاري قبول edenim rahmetliam in nallazin keferu ve matu ve hum kufar ulaiha aleyhim lanatullah ulaiha aleyhim lanatullah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 ve onlara mühlet de verilmeyecektir. Sizin mabudunuz tek olan ilah'tır. Ondan başka mabud yoktur. Merhametlidir. Rahîmlidir. ان فِي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما الله وما انزل الله من السماء من احيا به الاض بعد موتها من كل دابسه وتصريف الرياح وتصريف بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون حقيقه ده göllerin ve yerin yaratılmasında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 və qöy yer arasında râm edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا Və əgər zalimlər əzab görsələr, bilərlər ki, qüvvə yalnız Allahındır və Allah çox sərt əzab İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tay tuturlar. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevir. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülüm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər. İddəbərra əlləziyinə tübi'u minələziyinə və rəəu l və təqatta'at bihimul O zaman tabə olunmuş başçılar, tabə olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir. وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كرهتنا تنتبرا منهم كما تبرؤوا منا كذلك olanlar diyecekler Eğer bizim üçün dünyaya dönüş olsaydı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 Yaeyəə Ey insanlar Yerdə olan halal və təmiz ruülərdən yin. Şeytanın addım izleriyle gitmeyin O sizin açık aşkar düşmeninizdir. İnnema ya'murkum bis su'i vel fahşak. İnma ya'murukum bis-sū'i vel-fahşā'i ve an O sizə pis və iğrenç işler görmeyi ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emredir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُوا اتَّبِعُوا مَا ənzَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلَّ اتَّبِعُوا مَا əlfeynâ aleyh-i əbâ'anâ. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Olara, Allah'ın nazıl ettiğine tâbe olun deyildik de, Onlar, "Xeyr, biz atalarımızın tuttuğu yolu tutacağıq" deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Və <Sessizlik> məsəlul-lezinə Səm Kəfirlərin məsəli, çıqırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayan heyvanları haylayan çobanın məsələ nə Onlar kər, lal və kördular Hakkı anlamazlar. Ey iman gətirənlər. Sizə ruzu kimi verdiğimiz paç şeylərdən yin və əyə Allah'a ibadət edirsinizsər. وَنَشْكُرُهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ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 Allah bağışlayandır, rehəmlədir. İnnəl-ləzīnə <Gülüyor> yəktumunə mə ənzələlləhü minəl-kitəbə və yəştəruunə وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أُولَٰئِكَ مَا فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شüphesiz ki Allah'ın nazil ettiği kitapta olanları Gizli saxlayanlar və bununla cüz-i miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət günü Allah onları qanışdırmaz və onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. O laikəlləzininəştərauddalaletbilhudaüləzabbilməğfirə fəmənəsferəhuməlanəb onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir onlar cehannam oduna necədə səbirlidilər zalika bi annallaha nazzal elkitabe bilhaq wa innallezine ihtalafu filkitabi lefi shiqatin dadid bu ona görədir ki allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir İçtap qarəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqdan uzaq bir ziddiyyət içindədirlər. Ləysə al-birrəəntu və l-nûjuhəkum qibələl-məşriq vəl-məqribə vələkinnə al-birrəman əmənə billəhi vəl-yəmil-əkhir vəl-məl-mələikəti vəlkitəb vəl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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a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 Sıxıntı və qəstəli üzverdikdə, ha belə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Yə əyyüha alləziylə əmanu kütibə əleykumul qisasu fil qətləm. Al-Qurdu bilhürdi, wa al-Abdu bilhibdi, wa al-Anthā bilhibdi, fəmin əfiyələ həməkələdəli və həməkələdəli və al-Məroof, vələyələyə bəhəsəni, vələkə təkfif mən rəbəkəm və rəhməhə, fəmin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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قıssasda sizin üçün həyat vardır ey ağl sahibləri bəlkə Allahdan qorxasız Kütübə aleykum idə həzərə ahədəkumul məvtü, in tərəkə xayranil vəsiyyətü bil vəlidəyin. in tərəkə xayranil vəsiyyətü bil vəlidəyin vel əqrabiynə bil mağrufi həqqən aləl ölüm geldiği zaman, koyup gideceği var dövletten müvafiq qaydada, validənlərə və yaxın qohumlara vasiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu müttəqilər üçün bir borcdur. "Men dəccələhü bəddəmə seməhü <Sessizlik> fə inmə isməu aləllədin Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Əmən xafə min mursi cənəfən əv itmən fə asləxə beynəhum fə la itmə İnəllahu gafurur Kim də vəsiyyət edənin haqsızlık etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib, tərəflərin arasını düzəldərsə, ona heç bir günah olmaz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimdir.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 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له müəyyən sayda olan günləri oruç tutmalısınız sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar buna təgəti olmayanlar isə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 انزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa litukabbirullaha ala ma doğru yolu gösteren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 Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O istəyir ki, siz buraqdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. O cibu da'vatə da'i ila da'an falyestecibuli vel yo'minu bi la'allehum yirşudun Qullarım səndən mənim baramda soruşsalar mən onlara yaxınam mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm və onlar da mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. O hillalakum leylatissiyamirrafatu ila nisaikum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 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ <Sessizlik> وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Mallarınızı öz aranızda haksızlıkla yemeyin. Və cəmaatın malının bir qismini bilə-bilə günah yolu ilə yeyirsiniz deyə hakimləri ələ almağa çalışmayın. Yesəlunuka anil-əhlih qul hiya mawaqitun lin-nasi wal-hacc. Vəlaysa al-birru bi-an tatual <Sessizlik> min zuhuriha walakinnal-birra man ittaka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 İnna Allah la yuhibbul Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Və qətuluhum heyt taqidtumuhum və xricuhum min heyt xarecukum. Ollkkinəti əşəzu minəl qıl Vələ tuqaatilu müydəlməsciil xramami xətddə yoqaatilu qum fi Və il qadəlu qumə qutullu kədəlikə dəzə u yaxalasanız Ödürürü. Və sizi çaxtıqları yerdən, Siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pistir. Onlar sizə qarşı məscüdül haramın yanında buruşmayınca, siz də onlara qarşı orada buruşmayın. Əgər sizinlə buruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Fa in entahaw fa inna Allah ghafurur onlar gunah islere son qoysalar, elbette ki Allah bagışlayandır, rəhimlidir. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnetu wa yakuna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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا ان حرام اي حرام آya görədir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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين Malınızdan Allah yolunda xərcləyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. və atimul hacce val umratə lillah fa in uhsidtum famas taisara min el hədiy və la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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذَلِكَ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 Həc əsnasında üç gün və vətəninə qayıtdıqda isə yetdi gün oruç tutmalıdır. Bu da tam on gün edir. Bu, ailəsi məhcüdül haramda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir.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 Həc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həc ziyarəti əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir, Özünüzlə azuqə götürün. Ən yaxşı azuqə isə təqvadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri! Ləysə aləykum cünəxun ən təbtəğü təqlən min rəbbikum. فَإِذَا أَفَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ Rabbinizden lütf dilemek size günah değildir. Ərəfatdan axşıq gəldikdə, məşəl-ül haramda Allahı yada salın. Sizi doğru yola yönətdiyine görə onu yad edin. Hərçəndir ki, bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz. Thumma əfidu min haytu əfadən Və Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ta'īdan qadaytum manāsikakum fa-dzkurū Allāha ka-zikrikum ābā'akum aw ashadd zikrātin. Fa-minan-nāsi man yaqūlu rabbanā ātinā fid-dunyā wa mā lahu fil-ākhirati min khalāq. Hac mərasiminiz bitirdikdə vaxtilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi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 Rabbena atina fid-dunyaya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan Onlardan "Ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru" diyənləri də vardır. Ulaika lahum naseebum MİM MƏ Kəsəbu Və Allahü səri'ülhisəb Bələləri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqqə hesab çəkəndir. Və zhkurunləhə fiyəyyəmim məhdudət فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِخْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْخَرَ فَلَا اِخْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اِبْتَقَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَّمُوا أَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Say-ı olan günlerde Allah'ı iad edin.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 ən qatı mübahisədir. Və əgər kimsə yer üzündə fesad törətmək, onu pozmaq və O, dönüb getdikdə yer üzündə fitnə, fəsad törətməyə, əkinləri və nəsləri məhv etməyə çalışar. Allah isə Hikmet fasadı sevmir. V aidə qilə lehu tqillaaha Ona Allahdan qorx deyildikdə de, ləvgalıq onu daha da günaha sürükleyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. İnsanların eləsi də var ki, Allahım razılığını qazanmaq üçün canını da verir. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ya eyhellezinin amanu dukhulu fi's silmika f tataw wa la tattabi'u ey iman getirenler islamı bütövlükdə qəbul edim və şeytanın addım izləri ilə getməyim Şüphesiz ki o size açık aydın düşmandır. Size açık aydın deliller geldikten sonra hak yoldan çıxsanız bilin ki Allah qudretlidir kudretlidir. Həl yənzurun illə ay yatiyəhumu Allahu fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki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 Zuin lil ladina kafarul hayatud dunya waskharuna min alladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighayri hisab Onlar iman gətirənləri məzxəriyə qoyurdular. Halbuki müttəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzi verir. Gələn nəs ümmətən vəxidəh فَبَثَ اللهَّهُ النَّ بِّينَ مُبَشّرينَ وَمُذِرينَ وَأَن زَلَمَهُم الكتابابَ وَأَن زَلَمَهُم الكِتابَ بالِالحقَِّن يَحكُمَ بَين الناسَّ فيِي مَخْْتَلَفُ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 Ətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır. Yəsəlunəkə mədə yunfiqun Qul mə anfaqtum min khayrin fəlil vəlidəyni vəl-əqrabiyyin vəl-yətəmə vəl vəl vəl-məsəkini vəbni səbīl və mə tefəlū alim Səndən Allah yolunda ne verecəklerini soruşurlar. De ki, verecəyiniz her bir khayir,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 Allah bilir, sizse bunu bilmirsiniz. Yəsəlunək əl-şəhri-l-haram-i qitalin fīh. Qul qitalun fīh kəbīr. Və səddun ən səbīlilləhi kufrun bihī və al-məsjidil haram.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 Olaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa olaika ashabun narihum fiha Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. Dey ki bu ayda vuruşmaq böyük günahtı. Lakin insanları Allah yolundan satdırma Onu inkar etmək, müsəlmanları məhçüdül harama buraqmamaq və onun sakinlərini oradan çarpmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə buruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinlərdilər və orada əbədi qalacaqlar. İəllə dinə əmənəllə dinə hə ca cəhədu ki səvilllə yiə ilkə yaucuna rahmə Allah Vallah xaaffumahim. iman gətrənlər Hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər, Allahın mərhəmətinə ümid edirlər. Allah bağışlayandı, rəhimlidir. Yəşəlunəkə ənil xamri vəl-məyşir. Qul fīhima itmun kəbiru və mənafi'u linnəsi. <Sessizlik> və itmuhuma əkbar min nəf'i imaq. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك علي اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن Vallahu ya'lamul mufsidamina al-muslih. Walau sha'a Allahu la'amnatakum. Innallaha azizun hakim. Səmmən edici içki və qumar barəsində soruşurlar. Bəki ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün Mənfəət vardır, amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. Peki, ehtiyacınızdan artıq qalanını Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz.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 Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdriktir. və <coughs> la tənkihul müşrikati hattə yu'min və la amatun mu'minatun kheyrüm min müşrikatin وَاَن تَنكِحوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياته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 ibrət alsınlar. Və əsəlunəke anil məhiḍ. Qul huwa adan fa'təzilun nisā'a fil məhiḍ və lā taqrabūhunna hattā yaṭhur. İnnəlləhə yuhibbü təvvəziynə və yuhibbül mütəqəhirin. Səndən heyz barəsində soruşunlar. De ki, bu əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olur və pak olmayınca olarla yaxınlıq etməyin.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 Vadda qullaəə mu ənnə qumulə quə şiriz mü. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlamaa nə tər isteyinizsə yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaxçadan yaxı işlər hazırlıyı. Allahdan qorxun və bilinci, siz onunla karşılaşacaksınız müminleri müjdelerə və la andlarınıza görə Allah'ın adını yaxşılıq etməyinizə Allah'tan kofmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniyyə çevirmeyin. Allah eşidəndi, biləndi. La yuākhidukum allahu billagvifi eymənikum <Sessizlik> və lakin yuākhidukum bimə kesebet qlubukum və allahu gafurun halim. Allah sizi qərəssiz içdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi qəstən içdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. Lilləzīnə yuqlûnə min nisaihim tərabbusu ərbaəti əşhur Ən fao fa inallahu gəfurur rahim Kadınları ilə yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti 4 aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أğer onlar boşanmaq qərarına gəlsələr şübhəsiz ki Allah eşidəndir biləndir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Qoşanmış kadınlar üç heyz müddeti gözlemelidirlər.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 وَلَا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شَيْئًا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به Tilka hududullah fe la taataduha waman yakad dəfə olar. Ondan sonra qadını şəriyyətə müvafiq qayda üzrə saxlama yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirmiyəcəklərindən qoxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hədlərini yerinə yetirmiyəcəklərindən qoxsanız, qadının boşanmaq üçün bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Oları aşmayın. Allah'ın hüdudlarını aşanlar, məhz onlar, zalimlardır. فَاِنْ <Sessizlik> قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهِ فَاِنْ قَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا فَاِنْ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 Allahın size olan nimetlerini öyüt, nasihat vermək üçün nazil etdiyi kitab və hikməti yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki Allah hər şeyi bilir.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 Zalikum azka lakum wa atahhar wallahu ya'lamu wa onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman ərlə arvat arvad şəriəyətə qayda üzrə öz aralarında razılığa gələrsə O, qadınlara yenidən əvvəlki ərlərinə ərək etməyə mane olmayın. Bu, sizlərdən Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərə verilən bir öyüd nəsiyyətdir. Bu, sizin üçün daha yaxşı və daha paçdır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz.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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالت مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Və Allâhu bimə tə'məlunə xabir Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gün gözləməlidirlər. Onların gözləmə müddəti bitərkən, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə Size günah sayılmaz. Allah ne ettiklerinizden kaberdardır. Vələ cünahə aleykum fīmə arzabtum bihə min khitbəkin nisai əvə etnəntum fīənfusikum.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 Allah يعلم ما kadınlara elçi göndermeyi isteğinizi işarə ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoktur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlice vədələşməyin. Onlara yalnız şəriyyətə müvafiq qayda üzrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa çatmayıncaya qədər niqah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun, bilinç Allah bağışlayandı, rəhimlidir. Lə cünəhə aləykum in qallqtumun nisaə mələm teməssuhunna əv tefridulahunna fariظah. Və nəticə onlara müsə'i qədri və müqtir qədri mətaən bil-ma'ruf haqqan al Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara Şəriyətə müvafıq qayda üzrə pay verin. Varlı öz imkanına göre, şasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yakışılır edənlər üçün bir borçdur. وَاِنْ قَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَر۪يظَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا, إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدَةٌ لِّنِكَاحٍ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بينكم İnna Allaha bima Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, satsanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlindən niqah müqabiləsi olanın Bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəş etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür Hafizu alal salawati was salati al-usta sonraçı orta namazı qoruyun. Və Allah qarşısında mütəliklə durun. Fa in khiftum rajulan aw rukban Əgər nəmandan tez xatırlasanız, Allahı öyrətdiyi kimi xatırlayın. Əgər nədən qorxursanız, namazınızı ayaq üstə və ya minic üzərində qılın. Təhlükə sovurduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجًا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعلنا فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ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 özleri barəsində etdiklərinə görə size günah gəlməz. Allah güdrətlidir, mödrikdir. Walil <gülüyor> mutallaqati meta'un bil ma'ruf haqqan al-muttaqin. Boşanmış qadınlara müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu müttəqilər üçün bir borçdur. Ədalət ikəyəyinullahun ləkum Allah öz ayələrini sizə belə bəyan ki, bəlkə başa düşəsiniz. Ələm təraynəllədinə xərcəcə min diyarihim vəhum ün həzrəl məut. Təqala lehumu llahu mutu thumma ahyahum innallaha adam olduqları halda ölüm qorxusundan yurtlarından çıxanları mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da Allah insanlara karşı lütfkârdı. Lakin insanların çoxu buna şükür edilir. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Allah yolunda vuruşum ve bilinci Allah eşidəmdir, biləmdir. Mən zəlləzī yukridu allaha qarzan hasanan feyudāifə huləhu atxafan kəsirəh. <Sessizlik> və Allahü yəqbidu ve yəbsudu və Kim Allaha gözəl bir borc versə, malından Allah yolunda xərcləsə, o da onun üçün onu qat-qat artırar. Allah kimisinin rüzisini azaldar, kimisinin rüzisini də artırar. Siz ona qaytarılacaqsınız. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن دَاوُدَ وَمُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ جَاعِلْنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ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 Ve evladlarımızdan ayrılmışık, bunda ne için Allah yolunda vuruşmayan? Vuruşmak olara vacip edildik değilse, onlardan az bir kismi istisna olmakla, hamısı dövüşten üç çevirdiler. Allah zalımları tanıyır. Ve kâle lehum nebiyyuhum immâ.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 Vallahu yati mulkahu men yasha. Vallahu wasiun alim. onlara dedi: "Allah Talutu sizə hökümdar təyin etdi." Onlar dedilər: "O necə bizə hökümdar ola bilər ki? Biz hökmranlığa ondan daha çox layiqik."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 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ olara dedi. Onun hökmədarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində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 فَلََّا تَصَلَ قالوتُ بِالجُلُودِ قَالَ إِ اللهَّ مُدُنتَدكُم بَِهَب فمَا شَرِبَ لِهُ فَلَيْسَ مِ وَمَل م يَطُعَنهُ فَإَِّهُ مِنّ إِلَّا مَ نِغْتَرَ فَ غُرْفَةَ بِيَدِه فَشَرِب مِنهُ إِللاا قَليِيلَ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت Qəm min fiyətin qalilətin qaləbət fiyəten kəsirətən bi-iznilləə. Və Allahümə əssabirin. Talud koşunla birlikdə dövüşə yola düşdükdə əsgərlərə dədi, Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan işsə, mənəm deyildir. Bir ovuç götüren istisna olmaqla,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 Neçə neçə az saylı dəstələr Allahım izniylə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbr edənlərlədir. Balemme <gülüyor> bi rasul Jaluut wa junudih qalu rabbana asrif 'aleyna sabran Rabbena ifriq 'alaina sadran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin Onlar Câlûtun və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər Ey Rəbbimiz bizə səbr ver, qədəmlərimizi möhkəmlə və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et فهزموه باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُوْ خَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Möminlər Allah'ın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona höşmranlıq və hikmət verdi. Ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə etməsəydi, yer üzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. Tilka ayatulllahi natluha alayka bilhaqqi wa innaka laminal mubselin. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq okuyuruk. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. SİLKAN RÜSULU QAZDALNA BAĞDAHUM ALƏ BAĞD MİNHUM MƏN KƏLLAMALLAHU VƏ RAFAĞ <SYARATİR> BAĞDAHUM DƏRACƏT وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمُبَيِّنَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَطَّتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ من كفر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 Eğer Allah isteseydi, onlar birbirləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir. Ya əyyüha alləzīnə əmenu, anfiqu mimma rəzəqnəkum min qabr. أُفْتَقِم مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا iman gətirənlər alışverişin dostluğun Və şəfəyətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə size verdiyimiz rüzidən Allah yolunda hərqliyim. Kâfirlər isə zəlindələr. Allahü la ilahə illə hüvel həyyül qayyum. Lə teəxuduhu sinətun və lə nəvm.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 Bunları qoruyub saxlama ona ağır gəlmir. O uçadır, uludur. La ikraha fid-din qad taghayyana rushd min al-ghay fa man yakhub bil yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil-wutqa Faqad istemsaka bil-ubrata luthqa lan infisam laha məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğunluqdan aydın fərqlənir. Hər kəs taqutu inkar edib Allah'a iman gətirərsə Heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Allahu waliyyullezina <Sessizlik> amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Valllezina kafaroo awliya'uhum inan nuru Allah iman getirenlerin himayedarıdır onları zülmətlərdən nura çıkarır kafirlerin dostları isə taqutlardır onları nurdan zülmətə salallar. Onlar od sakinlərdilər və orada əbədi qalacaqlar. Ələm tərə ilə ləzī hədcə İbrahīmə fə rabbih ən ətəhü allahul mülk İz qalə İbrahīm rabbiyəl və yumiyyət قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ بِحَاكِمِيَّتَأ گۆرە İbrahim ilə Rəbbü barəsində höcətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmə? İbrahim, mənim Rəbbim həm birildir həm də öldürür dedikdə, Padişah, mən də həm dirildir, həm də öldürürəm demişdi. İbrahim, Allah günəşi məşrirdən gətirir, sən də onu məqribdən gətir dedikdə, o kafir, çaşıq qalmışdı Allah zalim gövmü doğru yola yönətməz Aw ke-lləzi maḍa 'ala qaryatin wa hiya khawyatan 'ala urushiha qala an la Qal ləbith tə yəu mən, əu bəqd yəum. Qal bəl ləbith tə məət əyəm, fənzr <gülüyor> ilə qaqamqə və şərabqə ləm yətəsənə. Qal bəl ləbith tə məət əyətə əyətə ləni, Qal bəl Və ya damları uçulub harabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsenin hekayətini bilmirsem mi? O demişdi, Allah bu kəndi ölümünden sonra necə diriləcək?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 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ نَجْزَاءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ بِزَمَان MENE GÖSTƏRDİ RƏBBİ ONA MƏĞƏR sen İNANMURSAN dedi.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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ لَأَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 Qaulun ma'rufu və məğfirətun xayrun min sadəqətin yətbə'u hə ədə və Allahu vəliyyun söz demək və xətaları bağışlamaq, minnətlə birilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah زنجندر هلمدر يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا صبقاتكم بالمن والأدا كالذي ينفق كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Nəzəluhu kemethli safwanin alay tirab fa asabahu wabil faterakahu sard la yaqdiruna ala shay'in mimma kasbu wallahu la yahdi Ey iman gətirənlər sadəqələrinizi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 Onlar qazandıqlarından heç bir şeye nail olmazlar. Allah, kafir halkı, doğru yola yönetmez. وَمَذَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَذِّيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ qatbiyta min anfusihim kəmətl jənət birabwət əcəb hə və bilun fəātət ək ləhə bəcəl fəətət ək ləhə bəcəl fəətət ək ləhə bəcəl fəətət Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlərin məsəli təpə üzərindəki bağın məsələ nə ki, ona şiddətli yağış düşdükdən sonra o öz bəhrəsini iki verər. Hər qah ona şiddətli yağış düşməzsə, narın yağış da bəs edər. Allah sizin ne ettiklerinizi görür. Tayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha l-anha. Tajri min tahtiha l-anharu lahu وَأَصَابَهُم كِبَرٌ وَلَهُ زُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ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 الله آياتي سيزا بلا بيان يد كي بلكا فكرلاشس يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم məmum xəbitim onlar fitqul vələstü bi axibih illə iman gətirənlər qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından Allah yolunda xərcləyin. Özünüzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə çalışmayın. Bilin ki, Allah zəngindir, tər fəlaidir. Əş-şeytan vəd Vallahu ya'idukum maghfiratan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Allahsə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah her şeyi ehatə edəndir, biləndir. Yu'til hikmə men yeşaa, ve men yu'ta'l hikmə faqad ûtia hayran kəsiran. Ve ma illə ul Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kime hikmət verilmişsə, ona çoxluq xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayalı. Və mə ənfəqtum min nəfəqətin əvnədərtum min nəzrin fə inna allahə yəlləmuhu. Və mə lir zəliminə min Xərclədiyiniz hər bir sədəqəni və ve verdiyiniz hər bir nəziri şübhəsiz ki Allah bilir. Zalımların isə köməkçiləri olmaq. İntübdü s-sadaqati fani immâhi ve in tukfúha və tuktuğuha alfukarâ fəhüvə khayrun lakum ve yükaffiru ankum min seyyətikum və Allahü bimə te'amalun khabir.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 Laysa 'alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha Wama tunfitu min khayrin fasalifsukum wama tunfituna illa ihtigaa wajhi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 Siz onu ancak Allah'ın üzünü dilediğinize göre sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda ne tercleseniz, evəzi size tam verilər ve size zülüm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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ <gülüyor> Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yeryüzündə hərəkət edə bilmeyən yoksullar üçündür. Bu adamlar heya edip bilənmediklerine görə tanımayan adam onları varlı hesab edir.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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mallarını gece və gündüz, gizli və aşkar tərcliyənlərin öz Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onlara heç bir korku yoktur və onlar kədərlənməyəcəklər.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 تَمَنَّ جَاءُهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَنَتَهَافَلُوا فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 Vallahi la yuhibbu kullu kaffarin afim Allah sələmi puç edir. Sadəqələri isə artırır. Allah xafirləri və günahkarları sevməz.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 namaz qılan və ve zəkat verənləri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Olara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Yə əyyüha alləzīnə əmanu attaqu allahə və daru mə bəqiyə minə in kuntum Ey iman gətirənlər. Allah'tan qorxun və əgər möminsinizsə, sələmən qalan faizi almayın. Əgər etməyəcəksinizsə, Allah və Onun Rəsulundan bir yardım Ve in tübtüm fe lakum rüsü emvəlikum lə təzlimun Bunu etmeseniz Allah'ın və onun elçisinin size muharibe eylən ettiğini bilin. Yok eğer tövbe etseniz sermayeniz sizindir. Nə siz zulüm edersiniz Nə də sizə zülm olunar. Və in kənədu əsratin fənəratu ilə maysərə Əgər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə, onun vəziyyəti düzələmə qədər ona müəllət verin. Bilin ki, orucu bağışlama sizin üçün daha xeyirlidir. Vettequ yevmen tercaun fihi ila Allah. Thumma tuvfa Allah'ın hüzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi üç bütün veriləcək və onlara üzülmə olunmayacaqdır. Ya ayyuhal-ladin amanu izaka dayantun bidin ila ajlin musamma faktubuhu və liyutub baynakum katib bil-adl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 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم وَأَطْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَجْلَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذا ولا يظلم ربك كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل iman getirenler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 Alver etdikdə şahid tutun, amma katibə və şahidə zərər verilməməlidir. Əgər zərər yetirsəniz, köpəsiz ki, bu sizin üçün günahdır. Allahdan qorxun. Allah da sizi öyrətsin. Allah hər şeyi bilir. وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آفن Əgər səfərdə olsanız və katib tapmasasız, borc yiyəsinə saxlanılması üçün girov verin. Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edirsə, qoy etibar olunmuş kimsə, ona verilmiş borcu qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun.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 Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, izlətsəniz də, Allah buna görə sizi heytaba çəkəcək. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzaf verər. Allah hər şeyə qadirdir.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 İman gətirdilər. Bunlar dedilər, biz onun elçiləri arasında fərq qoymurum. Bunlar dedilər, eşitdik və itayət etdik. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlanma diliyirik. Dönüş də yalnız sənədir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 Ən tə məulana fənsubna alal Allah hər kəsi yalnız onun quvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyr yalnız onun özünə, qazandığı şər də yalnız